tari wa mbele kwa ajili ya kujikwamua nafsi zetu na umaskini na hii nitazungumza kidogo baadaye kama sehemu ya malengo ya ya umoja wa mataifa ambayo sisi kama nchi tumekubaliana nayo na tumesema tutayatekeleza. Mtaendelea kuchota madini na naamini mengine mmesha chota na hawa watu watakapotoka hapa mtakuwa tayari tayari meka nafasi ambazo mtaweza kuzungumza nao ili wawatie hasira zaidi lakini kwa namna ya kipekee sana ni wapongeze tena wadau mbalimbali mbali, ambao wamejitokeza kuweza kushirikiana na clouds media group ili kuhakikisha hili wazo la fursa linaendelea mbele na kuamsha kuamsha hasira ndani ya vijana ili kuweza kuona namna ambavyo wanaweza kusonga mbele kutoka hatua moja kwenda nyingine na kipekee kabisa nianze kuwataja umoja wa mataifa niwapongeze sana kwa kushirikiana na Cloud Media japokuwa najua wanapata ujumbe huko waliko ilikuwa watume mwakilishi wao lakini wameshindwa kwa sababu ambazo hazijaweza kuzuilika lakini matukio haya yanayoendelea ya, ya fursa katika mikoa wa mingine wao watashiriki kwao niwashukuru sana kwa kushirikiana na Fursa 2017 lakini pia niwashukuru Leshego Bank kwa kujitokeza mbele kabisa kuonesha namna ambavyo wao watashirikiana na vijana wenye mawazo mazuri na wamanta wenye mawazo mazuri ambao wako tayari kutoka hatua moja kwenda nyingine na hapa tumewasikia vijana wengi si kwamba ukishaanza kazi basi unaishia hapo unaanza moja unaelekea nyingine Huyu tuliyemsikia kwamba anakuku kuku 11, si kwamba alianza kufuga kuku 10,000 lazima aanzie chini upate uzoefu ndo uweze kuongeza bidhaa zako hata hawa wasikia wenye greenhouse sio kwamba walianza na greenhouse kila mahali lakini sasa hivi wanazo hadithi za kwamba wanamtaji wa milioni 100 na utaongezeka zaidi kwa sababu hapa tunao vijana wengi ambao wanatusikiliza wanatutazama na hata walioko huko nje Watawatafuta wale kwa hivyo watapata fursa ya kuwekeza maeneo mbalimbali. Mbali. Kwa hiyo hakuna hakuna miujiza hapo. Lazima uanzie sehemu ndogo ndio uweze kwenda juu. Lakini sasa changamoto tulionayo ndio maana watu wengi wao wanapenda kuzungumza mitaji. Na leo nimefurahi sana kusikia hapo kwamba hamna mtu wa kumlalamikia mtu mwingine. Unachoweza kufanya ni kushauri kama mwenzetu wa sasa safari hapo kwa mba jambo gani ambalo linatatiza ambalo liweze kufanyiwa kazi lakini hamna mtu wa kumlalamikia kwa sababu nguvu zako ndiyo mtaji wako na kwa sababu nguvu zako ndiyo mtaji wako niwashukuru sana wizara ya afya uh, kwa kuungana na fursa mwaka huu kuonesha kwamba wao wako tayari ili kijana aendelee kuwa na nguvu kijana aendelee kuwa na afya wameanza na hii kampeni kwamba wako tayari kuhamasisha watu wawe, wasafi. wamanta nadhani tutaanza na hilo ili wenzetu wajifunze kwetu, si ndio jamani? Ili wanaendelea kujifunza kutoka kwenu. Ndugu wana fursa kama mnavyofahamu, serikali ya ya tano chini ya rais wetu Dr. Magufuli yenyewe inajinasibu kwamba inataka kujenga taifa lenye uchumi wa viwanda, si ndio jamani? wa bunge chini ya mheshimiwa speaker wetu wa jobu Ndugai na yeye kwa kuona umuhimu wa kauli mbiu ya serikali ya viwanda naye alitengeneza kamati mbili mahususi kwa ajili ya kazi hiyo kwa hivyo tunayo kamati ya uh, uchumi ya viwanda kwa hiyo viwanda vina kamati kabisa ya bunge kwa hiyo hatujaacha na sisi tunaamini vijana ambao mnataka kuanzisha viwanda mjue kabisa kule wawakilishi wenu wapo kabisa kuna kamati kwa ajili ya kushughulikia mambo hayo na hata changamoto iliyotolewa hapa hata yenyewe itafanyiwa kazi kwa sababu tupo kwa ajili yenu na mheshimiwa speaker alishayaona hayo akaunda hiyo kamati lakini pia imezungumzwa hapa kuhusu ajira na kwamba hii fursa mbona kama inazungumzia sana wajasiria mali ama inazungumzia sana wafanyabiashara unaweza ukaona Pengine hawa watu hawajapata muda sana wa kueleza kila mtu kaajiri watu wangapi. Lakini unapozungumzia biashara, unazungumzia fursa za aina nyingi. Ajira ikiwa ni moja wapo.